Зараз успішно оперують очі. Генна намагався підбадьорити стареньку, яка дуже змінилася, і вже не була схожою на ту сварливу і всім невдоволену бабцю, яку він знав раніше. Мені. Ні мі в якому разі не дам довбатися в своїх очах. Вона заперечно похитала головою. Бог забрав мій зір, щоб мала час більше думати та попросити у нього прощення за всі мої гріхи. Єна згадав, що раніше нічого подібного від неї не чув, навіть був випадок, коли бабця на Пасху білила стіни в хаті, ніби не мала на те іншого дня. «Робити ніколи не гріх», – пояснила сусідам, хоча і вчинок скоріше був протестом. Люди змінюються, ніби продовжуючи думки хлопця, сказала стара, навіть у моєму віці. «Колись кожен з нас відчує» що до зустрічі з Богом залишилося мало часу і захоче спокутувати свої гріхи. У мене не було дітей, жила для себе, гнівила Бога, тож тепер дала прихисток сиротині. Це Марійка, вона зараз на практиці у фельдшерки, пояснила бабці. Іван, першим простяг руку для вітання Іван, за ним представилася по черзі Генна та Льоня. У тебе справді нема нікого з родичів, запитав Іван. Льоня смикнув його за куртку, але було вже пізно. Були батьки, пояснила дівчина. Але вони любили зазирнути в чарчину, ж самі згоріли і хату спалили. Я навчаюся в медичному, тож вирішила проходити тут практику, а бабуся Дуня запропонувала в неї пожити. І мені добре, і їй поміч». У мене, сказав Іван, теж була мрія в дитинстві стати лікарем, а потім передумав. Годі базікати зупинила його бабця. Марійко, нагодуй хлопців, вони ж з дороги. Друзі поїли і пішли наводити лад на дворі та на городі. Іван завходився копати грядки, Геннадій із льоною лагодити паркан, опівголоса гено обговорював з другом план подальших дій. — Потрібно дізнатися, де знаходиться найближчий блокпост, — розмірковав Генник. — Іти на той, де ми проїжджали, не варто. Бабця навряд чи буде знати. До сусідів не підеш питати. Тоді як? — Не переймайся. — Я сам дізнаюся, — тихо сказав Льоня. І вже вкотре поглянув у бік дівчини, яка замітала подвір'я. — Все зрозуміло, — підморгнув йому Гена, помітивши, що Марійка також Час від часу зупиняє погляд на Льончику. «Дивись, щоб Іван не перехопив ініціативу». «Не вийде», – пошепки сказав Льоня. «Я вже з нею домовився ввечері прогулятися до річки». «От такої! І коли ти встиг?» Льоня у відповідь лише просяяв широкою та щирою усмішкою. Розділ двадцять третій. Людмила зателефонувала Насті і радісно повідомила, що два номери газети, у яких були дописи Віра Сіверодонецької, викликали жвавий інтерес у сумчан. «Ти мені навіть не уявляєш, як допомогла», – весело защебетала подруга. «Газети розкуповують на ура, мій шеф аж стрибає від радощів, а читачі чекають новий матеріал. Уявляєш, ми достеменно не знаємо, що відбувається на сході країни, а тут. Із перших вуст, Настю, зараз погляди всієї України прикуті до Донбасу, бо не зрозуміло, що у вас відбувається. Чи справді все населення прагне взяти участь у референдумі, чи лише одиниці? І чому виник потяг до федералізації? Чим це пояснити? Вона засипала питаннями. Прошу тебе, зупинися. Настя не встигала сприймати одразу стільки питань. З того мішка запитань я зрозуміла, що тебе цікавить, чи насправді багато людей бажають відділитися від України. І чому? Так, не лише мене цікавить, а всіх нас. Ладно, ти вже давно не приїжджала додому, тож можеш навідати матір і все побачити на власні очі, зауважила Настя. Не можу і не приїду найближчим часом, відповіла Людмила. Але чому? На те є багато причин. «По-перше, в такий час мені ніхто не дасть відпустку навіть на тиждень», охоче пояснила Люда. «По-друге, я зможу побачити події лише поверхово, а ти працюєш у великому колективі, живеш у місті, їздиш у громадському транспорті, чуєш розмови сусідів, тому лише ти можеш зазирнути у корінь проблеми. Я? Чи я експерт? Чи політолог? Саме тому і важлива твоя думка, як пересічного громадянина, а не фахівця. І з натхненням сказала подруга. Я вже зробила анонс, тому ти не можеш мене підвести. Повідомила, що впродовж якогось часу ми намагатимемося дізнатися від тебе, чому на Донбасі неспокійно. А думку політиків – люди можуть самі почути по телебаченню. А ти не думала, що в мене не вийде? «Вийде! Я знаю!» – запевнила Люда. «І все-таки! Чому ти не приїздиш до матері?» Настя поставила питання Руби. «Ти ж знаєш мою маму, у неї складний характер!» Пригнічним голосом відповіла Людмила. «Вона не сприймає мої погляди, а я її. Але ж все одно вона твоя мати. Вона мені такого наговорила!» Люда тяжко зітхнула. Дорікнула, що мене вже обробили бандерівці, що я б продалася правосекам, зрадила і свою матір, і своїх односельців, сказала, що їй соромно за таку доньку. Ось так. То вона зопалу, мовила Настя. Охолона й буде шкодувати за свої необережні докори. А ти поїхала на моєму місці після того, як тобі рідна мати кинула, краще б я тебе в лоні задавила, ніж вилупила зрадницю. «О, Господи, чи Петрівна з глузду з'їхала? Хочеш, я з нею поговорю?» – обережно запитала Настя. «Ні, ні в якому разі», – одразу заперечила Людмила. «Вона сказала, що не хоче більше мене бачити, тож поки що я в село не поїду. А далі буде видно». «Так, час розставить все на місця», – сказала їй Настя. «Але я впевнена, що все буде добре, і ви помиритеся». Взагалі-то я з нею не сварилася. Мене так заціпило від почутого, що я навіть не змогла оризнутися. Досить про це. Краще скажи, коли мені допис надішлеш. Скоро, відповіла Настя, бо вже подумки погодилася написати свої роздуми. Тобі надіслати газетки? Не треба, складай докупи, колись заберу, відповіла Настя. Не хочу, щоб мої домашні знали про них. У нас і так напруження в родині. От-от лус не обірветься, і тоді буде щось на кшталт того, що ти розповіла про свою матір. Подруги тепло розпрощалися, і Настя взялася до роботи. Добре, що була вдома сама, і її ніхто не заважав. Почала писати замітку для газети без вагань. Вона, як звичайна мешканка міста, має своє бачення подій, навіть якщо воно помилкове. Скажу одразу. Так, у нашому місті дуже бояться бендерівців, яких ніхто ніколи не бачив. Якщо спитати, хто такий Бандера, більшість не зможуть дати відповідь, бо навіть вимовляють його прізвище неправильно, написала Настя. Їй було важко сформулювати думку так, щоб було зрозуміло читачеві. Вона довго не могла визначитися як це зробити. Врешті-решт вирішила написати так, як думається. Якщо Людмила знайде помилки або плаваючі думки, то виправить. Настя пообіцяла написати так, як вона думає, то й зробить так. Тому продовжила. А ще душа частина людей нажахана правим сектором, хоча теж не в курсі, що то таке. У нашому місті існує табу на українську мову, бо запишуть у бендерівців, Та навіть на гімн і прапор України за це можуть побити. У місті плюють на сорочки вишиванки на базарі та можуть надавати стусанів або й кинути Васелю коктейль Молотова за проукраїнські погляди. Нещодавно моя подруга розповіла про випадок на центральному ринку.